מזמור קל"ח לדוד, עודך בכל ליבי נגד אלוהים אזמרקה, אשתחווה אליך על קודשך ואודה את שמך על חסדך ועל עמיתך, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. ביום קראתי ותענני, תרהיבני ונפשי עוז, יודוך אדוני כל מלכי ארץ, כי שמעו אמרי פיך, וישירו בדרכי אדוני, כי גדול כבוד אדוני, כי רם אדוני ושפל יראה, וגבוה ממרחק ידעם, כי אלך בקרב צרה תחייני, על אף אויבי תשלח ידיך, ותושיעני ימיניך. אדוני יגמור בעדי אדוני חסדך לעולם, מעשה ידיך על טרף.